Gurekin iru hilabetez jende horiekin egondiren bi laguntzaile Ani Etxeberri Urepeldara, egunon zuri? Egunon. Eta maideer ariñorduki, ba igorriaga, egunon. egunon. goiti, Frantziako beste zentro batzutan barreatuak izanen dira, lehenik zer senitzen uh, duzuzuk uh, maideer ariñorduki jende uh, horiak uh, joiten ikustiak ilan? Be, hor, asken egun horietan uh, emozioa hundia senitu dut ba, eta uh, laguntzaile guziak. Uh, momentu askiko go gorak izan dira bon, baginakien astapenetik eh, ilu ilapeteren zate torzen zirela baina uh, ez dukentzen uh, uh, atzo uh, ta erenegun eta uh, uh, emozioan dibatekin bizi izan dugula uh, egen partitzia mm -hmm. Susenaz, zenbat dirame mentu untan horaino baigurina, haini etxe berri? Uh, Usteut, 6 gazte galditzen diren um, gazte horiek dira, hama 6 eta emezorzi hartekoak Eta 18 urte ertze koak bai beste jaianika uh, begienak joanak dira noiz hasiren joiten ma mai der Uh, Idritsen zaita ste hartuntan, joan dire doazte lenean, doazte artean joan direla lenenak, eta ara talde tipika uh, joan dira ikusiz frantzia usuan guai uh, bache hatia direla, eta ordeon, uh, ara talde tipika joan dira poliki-poliki, batzu Parixaldera, beste batzu Avignonera, beste batzu Pauera, uh, Juranzonera, fin ara, bat dira, piskat denetan. Hani etxe berrizuk, uh, nola bizi dituzu momentu horiek, haste untako uh, partitze horiek? Uff... Oh eh uh, maig dirik de sala heintse eh uh, izan da hori in uh, askenen unen bizitzia horiek in uh, berak uh, aski triste ziren uh, hemendik joetia semen atera una ukandutela kontentira, eta uh, baina eranen ziren mexi leite jo eh halade bon estalo collage deliberati ezin hori hiru uh, ilaitez hemen uztia eta gero berzeleku bat zuetan ezartzia, hori dion, uh, ba, askizail izan da azkenun mentotan, eriaketak partitze hori ba. Zer da hor, beldurra zen itzen da ez dakit ez hori, azkenan ez baita, dakite, hola e, e, hilabetez hilabete mugitzen baitira? Ba, hori da zailena, horai uh, jarzen hasiak ziren puskeat, diendekine konfiantza puskeaten harzen eta hasiak ziren, eta... Familia bat bezala zuten beren inguruan, eta orai berriz haste dute, berze leku batera joan ez, eta gainera ez dirageia udenak elgarrekin, hortion uh, uh, berriz lagun berriak egin merdituzte joa iten diren lekietan, eta, oh, aski triste gero badute denek belduja, beren uh, gerla lekuetara uh, botaiak izaitia, eta hanezin biziz uh, ginak ziren astapen batean, alzutem ezala, itxasuntziz eta zierriko miserriak ikusiik, heldiak ziren unaan ota horai ez dakite, beren gerua zer izanen da. Ertan duzuna, eh? Pakistan, Irak, Iran, Sudan, Eritrea, Eritarrek ulektu orte dutit jende horiek ementzirela egoera ezin jasanetatik ies egiteko et, eta ez bat dela ideia hori sartua lanaren ebasteko, maire jakin Hori, uh, pf, ez dakitxo bera, beh, espero baietz. Uh, Azteko, guretzat, uh, ara, oa igongira idu ilaitez ere eiekin, eta feko, beh, ezgi, bo, deia ez girindu daik hori uh, buruz, baina horain uh, oinu orain, seurro gira oktaz. Eta, pf, ara, kristoen soprikarioak uh, bairatu dituzte, egen egian, oinu, eren egun... Uh, Araen batek Afganistanango batek jakindu uh, bere etxearen gainan erori zela uh, uh, zappata gelu bat eta galdu du bere ama haanaia uh, ajeba seme bat, hori jakin du uh, ere egun eta beziaagi momentu bortitza be, bizi <laughs> izan dugu denek etaistandarekino uh, gehi. zininpensatza da nolako bizia zuten eta. Neusta sa uh, guke yan lekianga osaberainengirin. Jendeen jende batzuen ideia kamiatu da ere bai gurrin, sentibilizatze lana uh, ibilida. Be, espero dut baiet, gero, um, egian nif, enizala sobraa huartu, ikusiz enizala gehiago baigo egin bizi, jara eldu nintzen uh, lanohen egin uh, egin, baina gero, uh, e, ene urtaz, gehiago huartu dira um, baigo egin berean, uh, lan lan diren jendeak edo egun nero, uh, egun guziz, uh, egitarrekin kontaktuan egon diren jendeak. Espero baiet, gero behar batzu, uh, stira ideaz kambiatu, ene urtaz, uh, ideyas kanbiatzeko bersionerei ere ouildu uh, uh, uh, eta jene zakutza egin eta uh, batzu egon bali nabira jene chan ideya e, yena uhei auji iritziekin ez dakit zubera zepten feinara ya cambia um, espero ba jetzt a gurekin e bezala eta bestezonbaitzu denetaratz zenbat laguntzaile zinezten ani etxe begi guste uh, uta uh, hidutanoi volontaire hasida la uh, pushkatko ite baitie Et, eta hiru hilabeteez nola partekatu dituuellanak? Jodian ah, hor horrik aarribatu uh, zirenien, baidugirat uh, izan zen bilkura orokok bat eta Bilkura hartat uh, deia alo harttara komitaren pasatzeko deia zabalduzen zen, eta horlaaxe joan ginen batzuta berze, eta Bilkura hartan aurkezpen bat egin zuten uh, uh, on bueno, jende horietaz eta Gure artean uh, ezautzak egin gintuen. Et...